Добър ден от а, името на екипа на Червената къща. Аз съм Ирина Недева и съм тук в а, качеството ми на част от програмния екип на Червената къща. Още от а, самото начало, още когато а, нямаше а, Червена къща в нейния физически вариант, а, когато правехме а, първите събития на Центъра за култури и дебат Червената къща а, в. А, външни пространства. Нека да кажа, че тази пресконференция ще протече по следния начин. Ще започнем с едно кратко изложение от страна на Деси Гаврилова и Цвети Йосифова, без които изобщо нямаше да съществува Центъра за култура и дебат Червената къща. Това е тяхна идея. Ще разберем защо и как се стигна до този момент, в който ние решихме да направим едно с с червената къща. Ще разберете и какво следва от тук нататък. Ще разберете и какво се случи от момента на обявяването на този факт, че къщата изпитва такива затруднения. И какво, какво стана в общественото пространство от миналата седмица до днес. Тоест ще бъдете информирани за всички, всички движения по темата от Uh, началото на този, uh, на този случай, на този казус. Uh, решението ни публично да обявим какво, какво става, какво се случва. Uh, до мен е Цвети Йосифова, Деси Гаврилова, от лявата ми страна са останалите членове на програмния ни екип, част от uh, Стефан Кръстев, uh, с който заедно отговаряме за политическите дебати, една от програмите на Червената къща, Николай Нейков, uh, който се грижи за всичко, което е свързано с администрацията на Червената къща и изобщо съществуването и Антони Дончев, който е режисьор, документалист. Той отговаря за филмовата ни програма. Ще започнем с Светелина Йосифова. Защо екипа на Червената къща реши да програмира с сбогуване с червената къща, една малка тайна, ние програмираме месец по-рано събитията, които следват следващия месец, за да имате шанса и като а, хора, които идват в червената къща и изобщо хората, които идват в къщата, да знаят какво се случва следващия месец да излезе тази печатна програма. Съответно, тази идея да споделим Драматичната ситуация, в която се намира червената къща и да програмираме сбогуването с къщата, беше програмирана преди в средата на месец-ноември. Защо се стигна до тук? Свателина Йосифов. Добро утро на всички. Не знам дали така се чува. Сигурно се чува. Значи аз бих искала да започна. Аз със сигурност ще се си наложи да изложа някои факти, част от които са вероятно по-малко или повече познати на голяма част от тук присъстващите. Ние, особено през последните десетина дни, разпространихме доста информация, която може би вие вече сте попадали на нея, но така или иначе защо правим днес тази пресконференция и защо мислим, че трябва да се сбогуваме с Червената къща. А, има няколко важни факта. Единият факт, които се бележат този предел, до който сме стигнали. Единият важен факт е, че когато през 2001 година, 2004 година открихме тази къща, значи тогава ние направихме това а, на базата на един договор, който сключихме по тогава действащото законодателство и в частност Закона за държавната собственост. А По смисъла на, на този закон и на този договор, на нас ни беше предоставена сградата, в която в момента се намирате, която е всъщност бивша сграда на Андрей Николов. Това е един голям български а, И тази, тази сграда ни беше предоставена именно за 10 години, срещу това, че ние трябваше да осъществим реконструкция, реставрация и адаптация на сградата и превръщането и в Център за култура и Деват, Червената къща, към онзи момент, предполагам, че една голяма част от вас се спомня тук от тези кадри, може да видите от един репортаж, който Ирина беше правила в онзи момент, как е изглеждала сградата преди, как е изглеждала в момента на откриването и сега. А, тогава ние заварихме една сграда в много така, укаяно състояние, в много лошо състояние. Тя нямаше прозорци, нямаше водоснабдяване, нямаше канализация. Нямаше отопление, беше изцяло запълнена с различни вещи, някои от тях отпадъчни, буклуци. И още какво ли не наскоро чух министър Ема Москова, която тогава беше министър на културата, че тя пък от своя страна, когато за първ път е видяла тази сграда, в нея са се разхождали и плъхове, поемайки министерството. Аз плъхове самата не съм виждала, но това беше състоянието на сградата. Конструктивната и част имаше нужда от укрепване, стените бяха с нарушена мазилка изобщо, всякакъв такъв може да прави много дългоописание, ще спра до тук. Беше в тежко състояние къщата, когато я взехме. След това, в рамките на 4 години и по-късно, довършвайки някакви неща и доплащайки онова, което беше направено като ремонт, реконструкция и а, реставрация на сградата, ние всъщност вложихме, тук ще, си послужа, ще погледна цифрата, за да не я объркам, ние инвестирахме 746 746,479 лева. 746 479 лева в къщата и в нейното оборудване и я открихме на 21 октомври 2004 година. През 2011 година нашия договор с Министерство на културата изтече. В този момент законодателството и в частност Закона за държавната собственост беше вече променен. И, на базата на тази промяна в Закона за държавната собственост, тъй като мажоритарната собственост на сградата е публична държавна, единственият начин, по който ние бихме могли да продължим през 2011 година дейността си и ползването на сградата, беше да се явим на търг. Това беше единственият начин по тогава и сега действащото законодателство, по който Министерството на културата можеше да отдаде тази сграда, Министерство на културата година по-късно, година и половина по-късно, през 2012 обяви такъв търг. А той имаше три кръга. Ние не се явявахме на първите два, защото цената беше непостижимо висока. На третия търг, който беше отново с много висока за нас цена, ние се явихме, защото знаехме, че това все пак е единствения шанс, в който решихме да се възползваме и да пробваме да се явим на този търг. Спечелихме търга. А, значи от януари 2013 година в резултат на спечелването на този търк ние заплащаме на Министерство на културата годишен найем, който е в размер на 79 664 лева. Това е с ДДС. Или това прави 6663 лева 89 стотинки месечно с ДДС за ползването на 615 квадратни метра площ. Това е така, цената, това е образа. А, да, и имаме и тъй, тъй като в сградата се случи реституция през 2001 година. Има и частен собственик. Тези части от собствеността, които са негови, и ползваме, те с тях и плащането им годишният найем на къщата, който ние плащаме, достига 93 210 лева годишно. Това е картината. А Сега много, много друг важен факт е, че от 2000 до 2014 година практически над 99% от дейностите си финансираме с средства, които са привлечени от чужди донори, от чужди и местни частни средства. Тоест българският дънакоплатец практически не участва в нашото финансиране или ако участва той е с едва под 1% от всички средства. Казвам това и спирам до тук. Това е достатъчно въведение ли, Ирина? Отговаря ли това? Да, предполагам, да. че ще има въпроси. Само да кажа, че в този прес-кит, който имате, ги има тези цифри. Ако пък имате нужда от допълнителна информация, ще ви помоля да оставите имейл-адрес или вие да пишете до този имейл-адрес, който ще видите и в а, на, на страницата на Червената къща, защото може да ви бъде предоставена всякаква разбивка от а, финансовите показатели. А, предполагам, че пресата се интересува от това и професионално си вършим работата и трябва да цитираме професионално цифрите, така че ако имате нужда от а, информация, ще намерите в преските тези числа, които сега чухме и цифрите, които сега чухме. Ако не, пишете специално. Десислава Гаврилова, какво а, се случи от момента, в който ние публично а, заявихме проблемът с червената къща, как а, прочетохме реакциите на обществеността спрямо тази ситуация и а, как, а, съответно, Министерството на културата чу това послание, това... Трябва да изясним в този момент. А преди това искам да кажа в каква ситуация ние бяхме в началото на юли месец тази година, когато за нас стана пределно ясно, че нямаме възможност да продължим дейността си, ако продължаваме да плащаме този висок найем, чието цифри току-що чухме. А, тук може би трябва да отбележа, защото ние внимателно следиме дискусиите, които след, тъкат и в социалните мрежи, а, често някак си се интерпретира така, сякаш нашите разходи са само найем. Не е така, това е само началото. Само охраната на самата сграда струва 2300 лева годиш, а, месечно. Самата поддръжка на сграда, режими, разноски заплати програмна дейност. Можете да си представите, че всъщност найма е една част, но една част, което е много трудно за една неправителствена организация да намери начин да, да покрива. Още повече, когато тази организация ползва сграда, която е собственост на Министерство на културата, на нас струваше, че естествено да се намери начин Министерство на културата да помогне поне по този начин една такава организация, като премахне необходимостта от плащане на найем. В този контекст трябва да кажа, че това е не само европейска практика, наложила се от много десетилетия, наложила се вече и в Централна Европа, в бившите социалистически страни, това е една минимална практика, в смисъл, че а, в много от европейските страни е разпространено практиката, в която държавата, община и Министерство на културата подкрепят и дейността в определен процент на подобни независими организации. Ние в момента сме на етап, в който искаме просто да не плащаме за това, че работим на Министерство на културата, а не искаме на този етап те да ни плащат за това. А, затова ние решихме да търсим системно решение, да търсим промяна на културни политики. Защото смятаме, че само това е шанса, не само на червената къща да оцелее, но и на други организации, които имат нужда да развиват своята дейност в нови пространства, да осъществят това. А, потърсихме такова решение. А, впечатлени сме от протегнатата ръка тогава от Софийска община, която предложи един вариант за решение на, на проблема. Той, за съжаление, така или иначе не можа да се осъществи. И в началото на ноември се оказахме отново в тази ситуация, в която стана пределно ясно, че на ионар месец вече просто ресурсите, резервни, които фундацията има, ще се изчерпат, а, именно отивайки в а, плаща на найем. Ние, разбира се, имаме проекти, действащи в момента, но те не покриват тази част от разхода найем. И затова решихме, че единствения шанс е да обявиме публично какво се случва с нас. Правим го през тази изложба, през дебат, през филм, който ще покажем в едните дни и през тази пресконференция. Събитията малко ни изпревариха, така че дебата започна да се случва преди днешния ден. Искам да кажа тук, че сме изключително впечатлени и благодарни, трогнати от подкрепата, която получихме от хората. Това наистина ни. Да мислим, че това, което правим, има смисъл и има смисъл да се продължи. А, същевременно чуваме и критиките, които също се изказват, най-вече в социалните мрежи. Разбира се, знаем, че и, и по-добре може. И в тази връзка нашето намерение е в момента, в който се намери дългосрочно решение на, на нашия проблем. Надяваме се за 10-годишен период, договор за без, безвъзмезно на тази изграда, ние да направим едно усилие за обновяване на нашата програма идейно за вкарване на нови хора, енергия, за да можем да останем актуални на нуждите на днешния ден и на културните нужди на града ни. Хубаво е, че не само ние чуваме, но и ние бяхме чути. Още в петък, това е миналата седмица, ние получихме покана от Министерство на културата за разговор, в който разговор беше решено да се създаде една а, работна група от юристи, представители на Министерство културата на нашата фундация и на общината, които да очертаят всички възможни а, юридически пътища за решаване на този проблем. Без да мислят за възможните а, трудности, които могат да се срещнат по всеки един от тези пътища, за да може на базата на тези варианти, описани и представени, да се вземе вече политическо решение по кой път ще се тръгне. Тази работна група имаше първата да си среща вчера. След нея сме обдъдъждени, че има такива пътища и а, до края на седмицата се надяваме работната група да свърши своята работа, да поставим тези а, възможности на масата и да оттам нататък топката разбира се на политическо ниво взимането на политическо решение. Така че ние сме обнадеждени а, и така, ще ви държим, ще ви информираме за това какво се случва. Благодаря ви. Добре, а, една всъщност новина, наистина от вчера съществува такова нещо, работни групи между Министерството, работна група между Министерството и а, Червената къща в опит за, за, за търсене на решение по-казуса с, с, с Червената къща. Това мисля, че за първи път го о, огласяме публично от наша страна. А, въпросите ви. Ще ви помоля да се представяте, защото не виждам много <към> ясно. Има микрофон, давайте знаци. Микрофона е тук. Здравейте, аз съм Карина Караниотова от новините на БНТ-2. Казвате, че е създадена работна група. Има ли сте вече среща? Какви са възможните решения? Защото до преди една седмица от Министерството на културата бяха много категорични, че те просто спазват закона. Такъв е закона за обществените поръчки на публично-държавна собственности. Дават сградата на най-низкият възможен найем, 5 лева и 75 стотинки на квадратен метър. Какво решение се търси в момента? А, да, сградата наистина е публична държавна собственост, но тази собственост би могла да бъде променена, което отваря възможности за решаване на проблема, юридически възможности. Това са пътищата, които в момента юридически екип обследва и описва при различните варианти на дектуване на сградата, какви биха били юридическите пътища, които се отварят за решаване на проблема. По отношение на цената, която току-що споменахте, 5,75 лева на квадратен метър, тук също има една новина. Когато ние прочетохме становището на Министерство на културата, всъщност се очудихме. Защото нашите сметки някак си бяха, че ние плащаме 10,83 на квадратен метър. Да, защото а, това, което ние наемаме като площ е, точно, за да съм точна, 615,11 квадратни метра. Общата сума на найема е 666 6663 леви 89 стотинки а, с ДДС, което прави един от 10,83. Ние много се очудихме защо всъщност прозвучава тази цифра и почнахме внимателно да гледаме подлупа договора. И тогава установихме всъщност, че в него има една грешка, смятаме ние, а, в която самата разгъната площ, която ние найемаме в сградата, което е 615 квадратни метра, към нея се добавят идеалните части, две трети, една трета е на частния собственик, две трети е на Министерството, две трети от а, идеалните части на цялото място, дворно място, в което е построена къщата. Значи, включително, включително тази част, върху която е стъпила самата къща, нали? Тоест два пъти се смята това. А, странно, че това е обягнало на толкова много юристи, екипи и специалисти по държавно имущество. Но ние написахме едно писмо, което днес заведохме с входящ номер в Министерство на културата, съобщавайки ми за откритата тази грешка, на такава грешка. Надяваме се те да признаят това, да се окаже, че не, ние бъркаме. Ако това е така, ще се окаже, че ние всъщност сме надплатили един определен брой месеци вече, което пък би ни дало един градисен период, в който ние да намерим решението, за което вече съобщихме. Така че, това е. Да, като само искам да направя оговорка в допълнение на това, което Десислава каза, че когато се сключва договор в резултат на търг, то е част от тръжната документация и не подлежи на промяна. Имам предвид не в момента, а по принцип, значи участващия в търга си купува тръжната документация и тя запазва един и съществи от купуването си до момента на сключването на договора. Ние за първ път всъщност установихме това посредством именно тази публикация през съобщението на Министерството на културата по начинът, който те броят въпросните квадратни метри. 900... Изброят 996, ако не се лъжам, а де си може да каже по-точно? Quadratmeter, Wezel Direktor nach Goethe Institut Sofia. ich wollte fragen, es geht doch eigentlich darum, wie frei eine NGO sein kann im Rahmen einer our städtischen Kulturpolitik. Und uh, die Erfahrung des Goethe-instituts ist auch so Wir bekommen unser Geld vom deutschen Staat zu einem großen teil und wir sind aber trotzdem sehr weit unabhängig. Und ich glaube hier ist die Frage uh, unabhängig uh, Hier ist die Frage, nicht die Miete, sondern wie groß kann die freiheit einer institution sein, die von staat teilweise unterstützt wird? институт uh, uh, получава парите си от държавата, uh, но ние сме независими в нашата политика и затова тук поставям въпроса не до толкова за парите, а доколко една такава организация може да бъде свободна в твоята, в своята дейност, макар че в рамките на държавата. Und äh, deswegen denke ich, das eine ist gut zu untersuchen, äh, was gerecht ist, welche Miete äh auch dem Gesetzgemäß anfällt. Aber die andere Frage wäre auch ähm können wir eine garantierte Freiheit erhalten von der Institution, die uns auch die Miete äh, auferlegt? I, но от друга страна до каква степен институцията може да запази своята е, свобода е, на действие е, при положение, че е задължена да плаща наем на държавата и е, в този смисъл държавата е, как може наистина да позволи до каква степен може да позволи една, една свободна дейност. Тоест какви граници се движи възможността за свободна дейност? Да, Вие ви казахте и ГИОТа институт като вас получава парите си от държавата, но ние не получаваме парите си от държавата. Под 1% е общо за всичките години финансирането, което идва изобщо от български публични държавни средства. Това е заедно сумирани Министерство на културата, Софийска община и Фонд Култура. Общо под 1%. Да, По-точно столична програма Култура не е Софийска да, така. Да, да, извинявам се. А, така, че от държавата сме били доста свободни <сък> в, в последните години. Във всеки един смисъл, може да се каже. А, аз смятам, че ние ще можем да защитим своята независимост и в а, един такъв сценарий, който се надяваме да се осъществи, в който получаваме сградата си безвъзмезно. Могам само да добавя едно изречение, че а, значи то, това с зависимостта и независимостта е една голяма тема. От кого зависиш, от кого не зависиш. А, понякога е по-хубаво да зависиш, може би понякога е по-хубаво да не зависиш, но това е най-вече състояние на мисълта и на ума, така че ние в този смисъл сме останали независими. Ще стигне, ще стигна. Здравейте, Благова от Дневник. А, искам да попитам как ще отговорите на хората, които се притесняват, че с прехвърлянето на собствеността по някакъв начин Сторещна община, примерно, ще бъде облагодетелствана за сметка на държавата. А, значи, ние все още не знаем какво ще се случи и по какъв начин. Също бих казала, че не знаем и дали ще се случи, но все пак имаме някакво така уверение, че ще се случи нещо в подкрепа. А по отношение на това, дали ще се случи такова прехвърляне към общинската собственост? Според мен това може би е добре да изчакаме, да видим все пак до какво конкретно решение ще се стигне и след това да разсъждаваме. Ако искате, уточнете въпроса си нататък. От какво са страховете и чии? Аз всъщност разбрах, че така изтълкувах вашия отговор, че може, че само към общината може да бъде, бъде прехвърлено. Очевидно не е така. Не, има и други варианти, които са в рамките на запазването на държавната собственост, но проектуването на сградата е в частна държава, в момента тя е публична държавна, така че още не знаем кой ще бъде варианта, който ще се избере. Да, иначе аз се позовавах на изказванията на Съюза на българските художници, който, ви нали, се притеснява в, от промяната на собствеността. Ами, значи в България практиката е, ние я познаваме много добре, най-малкото от времето, когато започнахме да се занимаваме с Червената къща и нейната реставрация. Практиката действително е, че паметниците на културата, да, изобщо къщи от подобен мащаб, като размер и функция, да се управляват под формата на публична държавна собственост. Когато, разбира се, не са частна собственост. Още въпроси? Да, казвам се Илия Дамянов. Вие казахте, че е имало вариант, бил е предложен от общината. Мисля, че говорихте за юли месец mm -hmm. и че не е могъл да се случи. Бихте ли разяснили малко по-подробно mm -hmm. и с какво той се различава от възможностите сега? Mm, той би бил една от възможностите сега. Юли месец започнахме разговорите, да търсим решение изобщо започнахме юли месец. И а, това, което бе, излезе като предложение от Софийска община, беше да се, именно да се прехвърли собствеността в Софийска община, която така или иначе има практика на отдаване на свои помещения за извършване на дейности в обществена полза, която след това да отдаде сградата за продължаване на дейността и като Център за култура и дебат Червената къща. Има решение на Софийския общински съвет от 11 септември, който задвижва тази процедура. За съжаление, тя не можа да се случи в краткия мандат на служебното правителство, защото оттам нататък пък процедурата продължава в а, самото Министерство на културата и Министерски съвет. А, именно затова казвам, че се оказахме отново на точката, от която тръгнахме юли месец. Антуанете Ненкова, искам да ви попитам виждате ли зад колисие? Има ли зад колисие зад е, обяснението, оправданието трябва е, законата е за всички и заобщо зад случващото се с вас? Не търсим зад колисие. <към> сигурно обаче, че така имаме очакването политиката и особено политиката в областта на културата на държавата да бъде по-гъвкава, по-адекватна, по-съвременна и да съществува. И те още. Имаше, между другото, много, а, много различни и спекулации се появиха в а, социалните мрежи, в, в а, интернет пространството, в форумите. Не знам а дали... как се отнасяте към едно от тях? Да. Суросоидите получиха каквото им се полага? Суросоиди... Аз съм работила в Център за изкуство СОРОС, в Фундация Отворено общество в Бладапешта. Не се срамувам от това. Напротив, мисля, че тази работа ми е дава много. М някакси просто го приемам, някакви хора наречат някакви други соросоиди, мислика, че това е лошо. Не, не. не. То не, не е тайна че Аз Съм работила за Центъра за, за изкуство Соросов в София. Аз нямам, нямам проблем с това кой как мисли и как наричат другия. М не знам... Не знам какво, какво питате. Добре, да уточня тогава. Да. Има ли някоя от критиките в социалната мрежа, която приемате? И която казвате да, ето това е нещо, което звучи сериозно и което трябва да имаме предвид. Аз, например, бих се вслушала в това, че може би трябва къщата, изобщо мястото да бъде още по-отворено. Защото неизбежно е, когато мястото е единствено или едно от много малкото публични пространства с подобен характер, а то да няма как да поеме всичко. Освен това има един процес на програмиране, който със сигурност избира и предпочита едно пред друго. И допускам, че нещата трябва да стават не само още по-открито, отколкото стават до сега. Аз мисля, че досега ние работим много открито по отношение на хората, които а, така, си представят неща тук. Но също така и по някакъв начин може би да влезе някакво ново поколение от хора. Ако чувам някаква критика, аз чувам тази и така, на тази отговарям. Деси, може би, чува нещо друго. Да, сходно. сходна Това, което аз приемам като абсолютно резонно е... А, имаше такива коментари, аз не съм била в червената къща от тези си години, преди ходеха, ама сега нещо не ми е интересно. За мен всяка организация, включително и културна, подобна на нашата, има цикли, има възход, малко... Има... Цикли на енергията, ако щете, която а, циркулира в нея. И, и За това ни напомня, че ние наистина трябва да мислим непрекъснато как да обновяваме програмата си, как да оставаме актуални и интересни на публиката си. Това е критиката, която аз чувам. Тони Николфи, имам един такъв въпрос, тъй като разбрахме, че напредват преговорите с Министерство на културата, но все пак може ли да дадем някаква яснота? В това съвместно интервю, което аз гледах между Дислава Гаврило и Боил едва ли не беше закован някакъв срок тази седмица, че работните групи нямат, защото сме днес 10 декември. Наближава коледа, 1 януари, след 1 януари, иначе червената ще би трябвало да затвори врати. Така че имате ли някаква последна дата? от която вече трябва да получите отговор от Министерството на културата. Наистина, края на тази седмица, петък е срокът, който тази група си постави, за да опише тези възможни ходове. Това означава, че следващата седмица, която майче е последната работна на Общо взето, преди коледа, се надяваме да бъде взето вече политическото решение, за да можем вече в новата година да започнем да го съществяваме. Да, и да направим оговорка, Калина, извинявай, че може би очакваш да, да зададеш въпрос. Да направим оговорка, че в крайна сметка, понеже собствеността е публична държавна изобщо държавна в случая, крайната дума, последната дума и така темпа на работа зависи в голяма степен от тази институция. Тоест, ние имаме голямо желание това да свърши възможно по-бързо и да се намери практическо решение, стремим се към това, но в крайна сметка отново има такъв елемент политическа воля и ритъм на работа. Калина, а, да аз по-скоро ще се върна към това, което, към въпросите, които Тони задаваше, а, защото ми се струва, че като оставим на страна ма, любими напоследък думи като зад колисие, има и малко неразбиране и мисля, че на никой няма да му попречи, ако изясним малко повече ситуацията. Една от, една от нещата... Да, не, несъмнено има и хора, които вероятно има някакъв елемент на завис или м, хора, които биха имали някакви интереси към тази къща, но аз а, наивно продължавам да смятам, че по-голямата част от хората просто са подведени и е хубаво да се обяснят нещата както са. Едното от нещата, за кои, които имам аз предвид, а, е факта, че до сега няколко пъти в форуми и на други места виждах, че Министерство на културата е... А, Прекъснало финансирането за червената къща. Това е нещо, което ясно трябва да се каже, че такова финансиране няма, вие това го направихте. Сега имам още едно нещо, което ще задам като въпрос, защото искам да ви помоля вие да отговорите. Мисля, че аз знам отговора. И то е една, една от критиките, които аз видях, прочетох и чух в форумите, беше... Е ми, те искат на тях да им отменят найма, а когато някой отиде при тях да, да прави събитие, те му искат на него найм. Как така? Бихте ли обяснили защо е така? Първо, по отношение на това, че Министерството на културата ни е спряло парите, да съмим, да, да, да, да. Да, да. по отношение на това, което се чува в социалните мрежи, наистина, че Министерството на културата ни е спряло парите, някой се пошегува, че не всъщност ние им спираме парите. Защото ние ще спрем да плащаме найем. По отношение на втория въпрос, това, което ние правим е а, цялостно ни събитие с партньори. И това, което ние предлагаме е по-скоро услуга, не найем на, на сграда. Защото когато ние правим събития с партньори външни на, на нашата фундация, това, което ние предлагаме е медийна разгласа, публикуване в нашата програма на сайта, разпращане на информация до журналисти, често обсъждане самия формат на самото събитие, как трябва да се случи, често обсъждане на участници в него, канене и въобще работа по организирането на самото събитие, така че това, което ние не даваме под найем, ето това е заблудата. Е, ние организираме събитие заедно с външни партньори. Само да добавя а, част от а, въпросите, които идват а, по линия на този жив а, стриминг, който правим в момента. А, всъщност доста активно изглежда а, участието и на хората, които ни гледат през а, интернет. А, един от въпросите, които са свързани, доколкото си спомням, Имаше хостел и заведения, тук цитирам този въпрос, които допълнително подпомагаха финансирането на къщата. Какво стана с вас? Въпрос от дома Арт, така е избрал човека, който ни гледа да се а, представи в а, този лайв стрейминг. Отговора. Значи, първият етаж е част на собственост в реални размери. Ние не управляваме този етаж, именно на него се намира така нареченото Red BNB. И няма отношение към начина по който той се експлуатира. Това го правя като уточнение. Това е този хостел, за който... Той е беден но хората го наричат хостел. Да. А... Каква беше другата част? А, хостела и заведението, заведение. Да. От 14 ноември 2013 година всъщност ние не експлуатираме сутерена под формата на кафене и ресторант. За наше голямо съжаление с десен, нито един от нас няма такъв практически опит в търговската дейност и в ресторантьорството. Това го казвам действително с така не само ирония, но и съжаление, защото нашия ресторант Кафене беше от типа, който имаше може би три или три години и половина, четири, в който ние по-скоро като организация го издържахме, отколкото той да носи някакви приходи и може би... Това, че той в този момент, преди година и малко затвори, беше по-естествения ход, отколкото каквото и да било друго. Но, а, така, не знам да и си искаш и за него да допълниш нещо. Аз считам, че едно място като културен център, какъвто представлява червената къща Андрея Николов, има нужда от място, където човек може да изпие кафе, да си провери мейла и може би да яде едни спагети или супа. Не знам. И аз смятам, че ако имаме дългосрочното решение, ние ще го възстановим по една или друга форма. Защото за нас наистина той е важна част от тялото на цялата организация, на центъра. Добре, още въпроси от вас. А, да, един въпрос от мен, Гергана Димитрова, се казвам от Асоциация за свободен театър и организация 36 Маймуни. А, искам да попитам, понеже казусът Червената къща е многостранен. Според вас би били могъл той да се използва за задаване на един малко по-глобален въпрос и то е каква е изобщо държавната и общинска политика спрямо неправителствените организации в сферата на културата и би ли трябвало тя да се промени и бихте ли подкрепили един такъв процес на промяна на отношението спрямо този казус, използвайки именно собствената си ситуация? Именно това се надяваме да успеем да направим. Именно за това искаме да опишем а, възможните решения на нашия казус, които обаче а, могат да ползват след това описани юридически и други организации, просто да е ясен пътя, по който най-вече на общинско ниво всъщност, защото факта е, че а, голямата собственост, която може да бъде използвана за културни цели, е, голямата част от нея е общинска собственост, не толкова на Министерство на културата. А, така че да, ние бихме всячески подкрепили един такъв процес на промяна на културната политика и наистина се опитваме през нашия казус да започнеме и да дадем тласък на една такава промяна. Да, аз си мисля, че това именно сега се е натрупала толкова много енергия, ние получихме толкова много подкрепа, която показва още веднъж, че има нужда от такава промяна и действително а, така, такова ни е намерението да работим за решаването на конкретния казус и да направим промяна, която да се отнася до много повече хора, много повече практики и така цялата ситуация. Един въпрос от а, стриминга. Какъв е максималният найем, който може да си позволи да плаща Фундацият Център за култура и Дабар червената къща? Ние вече плащаме към частен собственик наем, което може би се пропуска. Той е в размер на 13 210 евро годишно. годишно. А, мисля, че а, на Министерство на културата не следва да плащаме повече от 1 евро. В посока на това, което преди малко вие казахте, мисля, че един от коментарите. Отговора на Министерството на културата беше свързан с една странна квалификация, че те би трябвало да ви подкрепят, защото ви се занимавате с нестандартни форми. Това е изключително важно нещо и според мен би трябвало просто да бъде захапана тази част и да бъде използвана максимално, защото тога човек задава въпрос какво означават стандартни форми. И по презумпция стандартни форми предполагат да получават много по-голяма подкрепа и финансова, и всякаква. Но там вече навлизани в едно, а, как да кажа, една изключително опасна а, зона за Министерството на културата. Защото, примерно, последния път бях тук, когато обсъждах Медицинското биенали в 2007 година. За всяко едно на културата от цяла Европа, да не говорим за Източна Европа, е абсолютно стандартна проява да участваш в Медицианското биенали. За това този стандарт не съществува. А, така че, мисля, че това, което се случва в момента с, с вас. По какъвто и начин и каквото се случи накрая, дай боже всичко да бъде наред и мисля, че ще бъде наред, но това трябва да се използва и да се разбере, че всъщност няма една такава важна стандартна форма на изкуство, на култура, която всички нас ни ползва и има там някакви други авангарди, които не стигат, че от ви обращат внимание, ами искат и някакви пари. Това. Да, ами аз така някакси може би малко бързам да се съглася с теб, че от, още от началото на 90 те тук, когато някой артист или пък някой друг иска да обиди някой, му казва, че или прави експеримент, или е нестандартен. Така че аз това го знам <към> и действително навлизаме в една много така хлъзгава и опасна зона, но а, сега разликата от 90-те, от началото до сега именно в това, че ние имаме множество събития зад гърба си, стотици, хиляди неща, които правим и те доста добре очертават онова, начинът, по който мислим и това, което мислим, че е съществено да бъде представено. Така че това по някакъв начин, според мен, ни легитимира, валидизира и защитава. Да, аз мисля, че тази тема, която нетко повдига, е част от големия дебат за новите културни политики, който би трябвало да достигне едно от нивото за то, на разговора за това, коя е културата, която а, искаме да подкрепим, искаме да имаме. А, тоест, а, и разбиването на това стандартно, на стандарто, стандарто но, а, е наистина много важен дебат на концептуално ниво, който трябва да стигне до ниво а, културна политика. Има още въпроси, които идват по линия на лайвстриминга. Един от тях е, ако а, се разбира. Търсят решения, разглежда ли се решение за прехвърляне към националната художествена галерия? Пита а, един от участниците в а, Нью-Стрима, където като, цитирам точно, като филиал на галерията остава да работи постоянната експозиция на етаж 1 и като Project Space какъвто си е останалата на площа. Значит, тук трябва да направя няколко оговорки. Едната е, че вчера на тази среща на неформалната работна група между Софийска община, Министерството на културата и нашата организация, този специално тази част не беше обсъждана. Тя беше една от четирите цитирани възможности при една така много бърза среща, която имахме през в петък, ако не се лъжа, с заместник министър Боил Банов и с шефа на политическия кабинет на министър Рашидов, тук в червената къща. А, сега, в нашата история, през 2000 година, когато сключихме договор, всъщност къщата беше... С, а, ние сключихме договор между Министерството на културата и вторичния към онзи момент разпоредител с имуществото на Министерството на културата, Национална художествена галерия. Аз не съм юрист, не мога в момента да кажа дали това е решение, дали то е нашето решение в най-подходящо, но вероятно юристите ще го вземат предвид. Какво беше продължението за експозиция? Продължанието е за запазване на експозицията на първия етаж, останалото пространство като пространство за друг вид проекти и допълнението е, цитирам, под който може да е символичен и може да се определи от директора на Националната художество на галерия, не от закон, който не разграничава търговска дейност от култура, така с публично частно партньорство, печелят и двете страни, Макар, че публично-частното партньорство не е точна формулировка, тъй като приноса на червената къща към обществото изобщо не може да се сведе до частен. И поздрава всъщност също е различим. Тук Панчев ни пише. Yeah. През... Yeah. Yeah. Значи, сега аз пак правя оговорка да оставим юридическата част на юристите, защото сега това би било излишно да коментираме отново какво е било, как е и какво може да стане. По отношение на експозицията на Андрей Николов. Предполагам да всички от вас си спомняте, че имахме постоянна експозиция на работи на Андрей Николов, която поддържахме в зала Андрей Николов. В продължение на. Но и в Фуето, да. да, точно така и в Фуето. И това беше до 2012 година, когато с така, няколко минутно предизвестие от страна на Национална художествена галерия, чието скулптурите са собственост на Национална художествена галерия. Те ни бяха взети. Предлогът беше, че предстои правенето, експонирането им в изложба в Националната художествена галерия, която да е на работи на Андрей Никол. В такава изложба се случи. След това ние тръгнахме да искаме да си връщаме тези скулптури, които бяха част от тази постоянна експозиция. Така и така това отне повече време, отколкото ние си представяхме. Съвсем не беше няколко минути. Писахме си писма. И в крайна сметка, в момента, в който имахме вече постигнато съгласие и експозицията щеше да се връща при нас, ми, министъра към тогава, мисля, че уволни или така, във всеки случай прекрати договора на директора, с който ние преговаряме. Това беше, значи, изложбата на Андрей Николов беше една, едната причина, другата причина беше, че нашия договор с Министерството на културата към този момент просто предстоеше да изтече примерно до няколко месеца. И вероятно те са имали такива опасения, че. Не знам, нещо може да се случи с експозицията. Аз искам само да добавя, че при намирането на дългосрочно решение за червената къща, ние имаме желание да продължим и да възстановим тази експозиция. Също така искам да кажа, че а, тя носи със себе си определен разход, който ние всичките тези 8 години, в които я поддържахме, всеки месец заплащаме, тъй като знаете, това са скулптури от особена национална ценност. Те трябва да бъдат охранявани. Така че ние всичките тези години сме плащали жива охрана, нощно време, камерно наблюдение, видеонаблюдение. Цената е 2300 лева на месец. Ние сме инвестирали в това да създаваме условия тези скулптури да бъдат показвани и видяни от всички хора, които минават през червената къща което реално се излучваше да? и ние имаме желание това да продължи, ако нали се разреши позитивно нашия казус. Има ли още въпроси? Да, Невена Калудова. А, искам да ви попитам, моя въпрос е провокиран от а, господина преди мен. А, Министерство на културата отправило ли е към вас критики от сорта на това, че червената къща не е а, печалившо предприятие? Не, не. Или всичко, а, те се съобразяват само с законовите а, уредби и това, което пише в закона и действат през. А... Не, не е отправил критики, че не е печелившо предприятие. Ние не сме и предприятие, ние сме фундация. А, не. Аз само да добавя, че значи нашия договор, който. В резултат на търга, който спечелихме, той е публично достъпен. Има го и на сайта на Министерството на културата като нали, заготовка, част от тържната документация. Там много ясно може да видите, че всъщност възможността за всякаква търговска дейност. Хващам се за думата. Извинявайте, може би въпросът е малко по-различен, но е ограничена. Няма как да се извършва каквато и да било търговска дейност. Това така... Не искам никому да подсказвам, но едно, при едно по-прецизно четене не означава никоя събитие да няма вход. Билети да не могат да се продават също. Така, че. А, може би тук трябва да изясним а, един въпрос, който идва и през а, лайв а, Спряно ли е частното финансиране и това ли е причината да не може да плащате найема си? А, Соня Ковачева. Което е Бъроя... финансиране, ако може Те... да уточни. Не, не мога да уточня, защото цитирам въпрос, който е зададен по този начин. Да. Да, да. А, Ако се има предвид а, гранта от Фондация Америка за България, да, той свърши тази юни, края на юни тази година. Първо да касиел съм. А, искам да кажа, че работя с известни прекъсвания още от самото създаване на червената къща. А, тук пет представления имам. А, сега не искам изобщо да влизам в емоционални някакви изблици. А, относно а, нетко това, което каза, така, малко се говори тук за а, артистите, а, художниците и изобщо така, хората, които с, а, са се събрали, а те са огромно количество за тези години, това са много, много проекти на независими артисти, че а, едва ли не нямат, а, а, така са изфърлени аутсайдери от някаква система, така нареченото независимо изкуство, независим театър. А, и, не, всеки един от нас е избрал това нещо и всъщност не печели от червената къща, но някак си обича да работи тук, защото а, има а, и атмосфера, и хора зад гърба си, ени велики технически екипи, е тези момчета, които седат там, а, а, едни, а, не мога да ги нарека шефове, ами самишленици, в всеки един проект, който се случва. Тук има имена, като Иго Димчев, има Георг Жано с неговия велик реплика, има Неда Соколовска, която пристигна от чужбина и почна да прави свой документален театър. Това нещо не се беше случвало. И още страшно много-много хора, които уважавам и съм респектирана. И какво става? Голяма част от тези хора всъщност не получават субсидии от тези сесии на Министерство на културата. Те търсят средства от частни меценати. А, идваме тук, правиме си нещата, а, пускат се билети, делим си с червената къща 50-50 и се оказва, че всъщност това нещо, което е 50 уж за червената къща и за тези хора, които са зад гърба ми, то отива за плащане на този наем. Чакайте сега и нещо а, друго исках да кажа. А, а Гергана, а, Гергана за независимия а, театър, дали това ще бъде по-всеобхватна тема, обаче по-нестарческа деменция ме фаща. А, и, а, нещо много важно. А, значи, има нещо много важно. Голяма част от тези Неща, които се случват тук, те получават и награди. Понякога те са икари, понякога ние отиваме и на фестивали. Повечето от тези неща, които се случват тук, получават награди от официалните. Много странно е, че когато ти отидеш на фестивал, заедно с един държавен театър, държавният театър получава веднага субсидия заради това, че той, независимо дали взима, взима награда на този фестивал, получава субсидия, която е в рамките между 2 и 4 и 5 хиляди лева. Независимият театър и независимите представления, които получават награди от червената къща, не получават тази субсидия, защото ние сме а, независимо пространство. Тоест Министерство на културата иска в момента да се плаща наем, но когато ние получаваме... Ние сме наравно с колегите си и получаваме хем присъствие на техните фестивали, хем награди на техните фестивали, ние не получаваме обратно субсидиране. Това е, което исках да кажа, може да не съм от помощ на никой, но пък овече се изяснява някаква ситуация. А, въпрос? Или ще коментираме ли? Това е... Да, това е действителността, тъжната действителност. Заповядайте, Василена. Василена Радева, независим артист. А, извинявам се предварително, ако въпросът ми прозвучи егоистично, но при едно добро стечение, не на обстоятелствата, на преговорите и на усилията ви, и на общите усилия, и, а, в което всички вярваме. И вие не се получи така, че червената къща трябва да плаща найем само на частния собственик. Символичен на новия собственик. А, мислите ли във връзка с изказването на госпожа Гаврилова, че ще се отворите повече и ще преразгледате а, някои условия? Мислите ли, че би могло и найема, който независимите продукции плащат, да не бъде 50-50, не найем, извинявам се, уточнихте го преди малко, подялбата на приходите от входа да не бъде 50 на 50, а да речем нещо, за което Асоциация на свободен театър преди години още предира, да бъде 30 на 70. Това е нещо, което разбира се ще преразгледаме в контекста на всичко останало, което смятаме да направим, да. И значи, аз не знам, сега може би всеки от вас, от тези, които се занимават с театър и танц, могат да ми помогнат, но аз мисля, че а, това, което предлагаме като условия, деление на прихода от билети 50 на 50, май го няма никъде другаде и ние, нали, го поддържаме, навсякъде е вече така, така ли? Само с тази разлика, че се плаща и найем, нали? В младежкия е 70 на 30 все още. Ага, така ли, ага, в каква... В каква... В полза да. на артистите ага, в камерна зала, е много обаче, добре, да. Какво казваш? Само в камерна зала. Само в камерна зала. Мисля, да. че е по инерция. <съща> <съща> ами, да, нашата политика до сега е била стана ясно 50 на 50. В случай, че продължим, със сигурност ще обсъждаме. Ние вече такато обсъждания, знаете, събираме се в една голяма, симпатична група. Добавя още два важни въпроса от лайвстрейминга. Сватослав Христов, имате ли някакви идеи за конкретни законови промени, които да стимулират и улесняват развитието на културни организации като вашата? На нас ни се струва, без да сме юристи, че няма нужда от законови промени, има нужда от политическа воля и диалог е, с хората, които искат да случват нещата от страна на различните нива в държавата Министерство на културата, общините. Накратко казано, както може би в много други контексти, области, сфери на социален живот у нас, законодателството не е толкова лошо, то обаче трябва да влезе някакси в употреба. Някой трябва да го разбере и да го прилага. Добре, има ли още въпроси в залата? Заповядайте. Отново Гергана Димитрова. Uh, Имам един въпрос, който е някакси, може да ви се прозвучи леко uh, язвителен, но всъщност uh, целта му не е тази. Uh, До сега uh, вашата фундация uh, управляваше и беше в тази къща благодарение на първия договор, който беше срещу ремонтиране. Сега е тук благодарение на спечеления търг. От тук нататък, ако договорът по, по тази процедура бива, би, би, бива променен, т.е. вашата фундация е в държавна собственост, а, в къщата искам да кажа, т.е. ако Министерство на културата каже, окей, а, ние, ние искаме да подкрепим вашата дейност, и по някакъв начин Ви намаляме найема, надявам се на цяло го премахват или 1 евро или нещо подобно, то тогава как бихте защитили това, защо точно Вашата фундация? Защото със сигурност ще се появят, вече ги има в публичното пространство, питания, Ма защо за мен не, Ма защо така нататък. Ами аз мисля, че ние вече няколко пъти казахме, че за нас е важно това да не се случва и да не е решение, което е само за нашата фундация. Не смятаме, че сме най-добрите, уникалните, единствените, които заслужават подобно третиране от държавата. Напротив, смятаме, че това трябва да стане практика на ниво община, не само в София, в различни градове. А, именно за това, как на предишния въпрос отговорихме, че да, ние искаме да подпомогнем промяна в културната политика. А иначе какво защитава, че евентуално такова решение ще се вземе за нас? Единствено и само историята ни. Може би е любопитен въпроса, какво правят подобни, а, какво случва с подобни пространства, които са си, а, собственост на Министерство на културата, а, къщите дарени от големи именити български творци на държавата за къщи музей. Не знам колко от, от вас са се занимавали с а, това да разберат какво става в тях, нали, една от най-известните къщата е Яворов, а, но... Ако искате, да, може би, Цвети Йосифова да сподели своят много кратък опит в а, нещо като... Наистина опит да разберем как, как изглеждат, отворили ли са врати, какво се случва в тях, ако няма подобни организации на Червената къща, които да оживяват тези пространства. Аз не знам дали реферираш към това. Аз, подготвяйки се за днешния ден, с ДЕСИ си направихме усилия, но аз го извърших физически да видим няколко места в София, които са също паметници, не паметници на културата, обърквам се, които са държавна собственост и са били на някой друг, да речем. В случая гледахме къщите, местата на трима художници. Никола Танев, Иван Лазаров и Вера Неткова, да. И аз почнах от Иван Лазаров, защото тя така ми изглежда най близо, Там, примерно, и то това седи според мен от месеца, да не кажа години. Има табела, че се осъществява ремонт. С така катинар е заключена къщата и с по дребни буки. Това е написано и на английски. Но там, преди това съм била свидетел, защото това е пътя по който идвам, на сами пътя по който се отивам към къщи. Там имаше един момент, пак този дълъг, в който имаше просто... Не знам дали сте виждали тези табели, където човек си ги написва на ръка, отворено-затворено. И виждала съм и такава табела. Никога не съм могла да вляза в къща. Сега, като ходих преди няколко дни, също не успях да вляза. Но там вече имаше такава табела за ремонт. След това отидох в къща на Никола Танев. Тя е тук на... Евлогий Георгиев пак е близо и тя е апартамент, всъщност това не е къща, той е апартамент в една кооперация. Беше ми доста трудно да проникна. Всъщност проникнах в хода преди години, съм ходила там може би при 20 на години, съм ходила там на едно представяне на книга и си го спомнях много добре къде е място. Сега опитвах да вляза и влязох благодарение на факта, че в същия вход работи нотариална кантора. Когато им звънне, ще ти отварят. Така проникнах в хода. Попаднах на етажа, там нямаше никой, където е апартамента на Никола Танев и след това, това което направих е опитах да говоря с нотариалната кантора, там те малко се посмяха, казаха, че никога не са ходили в този музей и след това казаха, че може би съседката отгоре ще ми помогне, отидох при съседката, Тя, жената беше доста така притеснена от това, което я питам, но беше любезна имах чувство, че се страхува, че мога да я нападна с нещо и така сякаш държеше някакъв инструмент до себе си, за да, за да може да се отбранява в случай, че аз се окажа човека, който иска да я нападне. Това беше с този, този апартамент, музей на Никола Таня. След това отидох при, в апартамента на Вера Неткова и там е общо взето сходна история с разликата, че... Там попаднах във хода благодарение на една адвокатска кантора, която е съсед на Вера Неткова. Изобщото адвокатите много помагат в тази ситуация, когато човек иска да отиде на музей. И там, <съща> там също беше затворен апартамента. И след това аз тичах по столите, за да догоня един съсед, който ми каза, че той няма нужда да ходи на този музей, защото я познавал лично. И аз му казах, аз пък не съм я познавал, много жалко. И почнахме да си говорим. Той беше много добронамерен и мил човек. Говорихме си, но в крайна сметка той не може да ми каже как мога да вляза да видя музея. И ми каза, може би има нещо в интернет. И в крайна сметка той се сети, че май Национална художествена галерия дава възможност а, това да става. Когато се запишеш по телефона и някой идва да ти отключи, също знаеше, че се чисти веднъж седмично. Това, това е моят опит. На, нали, някой би го нарекал спорадичен. Той е от преди няколко дни. Това е. Да, да аз ще да връзка да... само, ако мога да добавя, че според мен, наистина, ето това са едни примери, в които държавата би трябвало активно да търси кой да развива тези пространства, с които тя разполага. Защото ако къщата на Иван Лазаров бъде дадена на една активна организация в областта на културата, те могат да направят чудеса с нея, запазвайки я като музей, представяйки там работите на, на Иван Лазеров, но извършвайки и други културни дейности. Какво лошо има в това? Ето това е част също от големия разговор за промените в културната политика. А, е, имаме реакции в а, лайв стрима. Надежда Московска Казва, изрично е описано, че достъпът до къщите на Вера Неткова, Никола Танев и Иван Лазаров се осигурява след обаждане и оговорка. Uh -huh. Лично тя е влязла вчера в музея на Никола Танев. Между другото, това е уточнение, но uh, не променя съществено. Да се обадиш, да Да, ли ги по-живи, е ключовия въпрос. Задава го Касиел от залата. Друг важен въпрос, Петър Петров от лайв Идва ли е поне, поне е с големи букви написано, веднъж в червената къща, по какъвто и да било повод през тези 10 години министърът на културата Вежди Рашидов. Има и допълнение към културата, ще го видите, остава в ФИДа, няма аз да го цитирам, било той просто като най-обикновен зрител. Ако може да допълня ами... към тези факти още един-два... А, може би е показателно това, че а, аз имам две представления, казвам се Валерия Вълчева, имам две представления в Червената къща, които с течение на годините се играят. Но а, последното се репетираше в музея за съвременно изкуство, който се стопанисваше от Министерство на културата и той беше затворен в края на 2013 година за ремонт. Вече една година ремонт няма, музея е затворен. А, нашето представление, което трябваше да се играе там, а, се играе всъщност в червената къща и други 15 изложби бяха отменени, защото трябваше да се случат тази година и ето ние се намираме в едно пространство, което е застрашено също да бъде затворено. Всички тези факти говорят спрямо всичко казано до тук. Пак чуваме Касиел, а между другото, водна кула, Артфаст също ни гледат по стрим а, и добавят къщата на Ненко Балкански, която от 40 години седи на покрива. И не само ако ми позволите едно допълнение съвсем близо на улица Любен Каравелов, ако продължите в посока НТК е къщата на Александър Божимов. Може би мълцина знаят, която е паметник на културата, защото тя е един от най-блестящите образци на българския сецесион. Тази прекрасна къща с голяма градина, само от време на време приютява с решение, доколкото си спомням, на Стефан Данаилов на времето, един детски хор. Нито има музей на, на, на карикатурата, за което мечтаеха български художници. Това е една реплика към СБХ, към Съюз на българските художници, които ето искат и непрекъснато поставят въпрос за тези къщи. Никакъв ангажимент няма. Тази къща не само не е, по никакъв начин, няма експозиция на Божинов, нямаме нищо свързано с историята на българската архитектура, с историята на българския сецесион и нямаме нищо, което да насели тялото така, с някакъв дух. И последния пример, за който Вие казахте, къщата на Яворов, там имаме собственост и то на Великата Ложа на старите масони в България. Не съм чул Министерство на културата да е регирало, тази къща се руши пред очите ни, тя се съсипва, а тази ложа на шумяна скоро във връзка с един взрив от криминалната хроника. Знаем и знаем с чии интереси е свързана тя. Така че. Министерство на културата дължи някакъв отговор и като говорим за къщата, последната къща, която се сещаме къщата на Фингов, друг бързец на Бълската архитектура на улица Шипка, която също се руши пред очите ни и няма никаква реакция отново. А, ние Пушкарова допълва, много са къщите дарения на художници и творци, държавата е в състояние, на пълна анемия по въпроса, това е от а, а, лайв стриминг. Feed -а. А, аз ви предлагам, ако няма а, много различни и незададени до този момент а, ключови въпроси, а, да вървим към приключване. Един последен въпрос а, от Ньюсфида, който искам а, да задам. Аз задава го Саня Ковачева. Ако Министерството на културата остане пасивно или бави топката от тук нататък, какво става? Как ще съществува червената къща от тук нататък, вижда ли екипът на червената къща съществуване извън конкретно тази сграда, пита Саня Ковачева и може би да решим наистина да завършим с това. А, какво става от 1 януари нататък, ако на практика не се получи отговор в този спешен порядък? Значи, ние имаме вече такава неформална работна група, тя се събира, и няма, така, не виждам шанс да позволим тя да се бави и да протака работата си. Това, разбира се, винаги може да се случи, но въпреки всичко, аз си мисля, че ние имаме уверението от страна на Министерството на културата, че този път няма да е такъв. Дей си, така ли, имаме ли? И така, че какво става през януари? ми? През януари, ако червената къща е с затворени врати, много неща, включително и някои проекти, които са, така, в... към които сме поели ангажимент в европейско партньорство с други страни, биха, биха се провалили, което не е добре. Много представления няма да бъдат изиграни. И така, в такъв порядък, много неща няма да се случат. Това дали отговаря на този въпрос. Ами да, отговаря, предполагам, де си Гаврилова. Не. Финални думи. Не. Добре, благодаря ви много. За въпросите оставаме с отворени врати, черваната къща. Благодаря ви. За сега. Поне.